Cum petrec călugării? Nuvele și romane de Damian Stănoiu Ediție îngrijită de Ion Nistor Biblioteca pentru toți, 1974, editura Minerva, București Copiii bătrâni sau cum petrec călugării? Cine nu-l cunoaște de aproape pe Părintele Stareț și îl vede așa deodată plimbându-se prin curtea mănăstirii, bătrân înfățișător, cu fața slabă dar sănătoasă, barba lungă și albă colilie, ar crede că e omul cel mai prietenos și mai plăcut din lume. Dar nu este așa. Părintele Stareț e un om posac, gândește mai mult pe lângă Evanghelie, râde silit și cu greu îi scapă câte o vorbă de duh din gură numai când și când are câte o toană că-i vine așa, din senin, un chef de vorbă și de glume, că stai în loc și te gândești dacă este el sau altul. Atunci ia o înfățișare nespus de plăcută, râde cu lipici, nu gândește nimic, ci nu mai povestește, ca orice bătrân, lucruri trăite de care își amintește cu plăcere și cu vioiciune. Are darul de a le spune amănunțit și înflorate, numai că repetă mereu aceleași și aceleași lucruri. Călugării din apropierea lui le știu pe de rost, așa că nu-i mai încântă decât mutrai trecătoare de om și și felul lui de a povesti cu mișcări din mâini, din picioare, din cap, din ochi și din nas. Chiar și barba ia parte atunci când, prea cu vioșia sa, vrea să arate cum în unul din eroii amintirilor sale. În ziua aceea, părintele stareț se găsea antoanele cele mai bune. Luase masa împreună cu economul și cu casierul, și acum le povestea pentru a 50 -a sau a 100 -a oară cum era să se opărească cu pilaf de prune la o sfințire de biserică, pe când, prea cu vioșia sa, se găsea ca diacon la episcopia Argeșului. Vorba plecase de la o pățanie la fel la casierului care se fripsese cu cafea turcească, chiar atunci, la sfârșitul mesei. Și tocmai când părintele stareț îi spravise povestea cu pilaful și era gata să înceapă alta, căci odată pornit, cu greu se mai oprește, intră pe ușă fratele Nicolae, un băiețandru de 16 ani, care făcea ucenicie la ecleziarhul mănăstirii. Ce faci, frate, Nicolae? Ce să fie cinstite, părinte?" răspunse ucenicul cu ochii plini de lacrimi. Uite, am venit să vă rog să mă dați de ascultare în altă parte." că la părintele Ecleziarh nu pot să mai stau. În alte împrejurări, răspunsul părintelui stareț ar fi fost din două vorbe, însoțite de o bătaie din picior și de oarecare cotonogială. Acum însă, spre norocul fratelui Niculae, fiind întoane bune, îl primi cu duioșie părintească și îl întrebă cu bunătate. „Da, de ce Niculăiță?" Păi dee cinstite, părinte, dacă părintele Ecleziarh își bate joc de mine." Știind pe îngrijitorul bisericii om bun de comedii, starețul pricepu numai decât care e pricina și zâmbia râde. Ce fel își bate joc Niculăiță? Uite, chiar astăzi m-a făcut să mănânc mustrare și urecheală de la părintele Macarie, duhovnicul. Că fiind ziua Sfântului Mercurie, părintele Ecleziarh îmi dete poruncă de dimineață să aprinz un sfeșnic la sfânt. Și cum Sfântul Mercurie e zugrăvit chiar în dreptul părintele părintelui Macarie, eu îl ascultai și pusei sfeșnicul în strană, că în altă parte n-aveam cum. Când vine la biserică părintele duhovnic și vrea să se așeze în strană, cam fără vedere cum este el, dete peste sfeșnic și era cât paci să-și spargă capul. Cine e măgarul ăla care a pus sfeșnicul în strană la mine?" întrebă el necăjit. Eu, cinstite părinte, că mi-a păruncit părintele Ecleziarh." Și m-a certat, cinstite părinte, și m-a luat de urechi în fața soborului. Dacă i-am spus părintelui Ecleziarh, tot pe mine m-a găsit vinovat că, auzi, că trebuia să pui sfeșnicul deasupra strănii. De, acum judecați sfinția voastră dacă se putea una ca asta și dacă nu e curată bătaie de joc." A glumit cu tine, Niculăiță." O fi glumit, cinstite părinte, nu zică nu, dar o eu de pe urma glumelor sfinției sale, că nu ia acum pentru întâiași dată. Dacă vi le-aș spune pe toate, v-ați mira cum de-am avut răbdare să sufără atâta." Starețul și cu musafirii lui aveau chef de râs și îndemnare pe fratele Niculae să spună tot. Acesta atâta aștepta, să-i se dea prilej ca să-și descarce sufletul. Păi să vedeți! Când m-a pus întâi și întâi să toc, m-a învățat să țiu tot timpul gura căscată ca să răsune toaca. Eu, de ca un copil prost ce eram, l-am ascultat crezând că așa e și tocam cu gura deschisă de mădureau încheieturile fâlcilor când lăsam ciocanele din mână. Numai când am băgat de seamă că râd părinții de mine, am văzut că e bătaie de joc și n am mai tocat cu gura căscată. Tot atunci, la început, m-a învățat să nu iau mâncare de la cazan până noi ruta mai întâi mâna bucătarului. Și, sfinția voastră, ați văzut doar mâinile părintelui Stelian. Eu l-am ascultat, dar bietul părinte Stelian nu s-a lăsat deloc, zicea că nu e vrednic de atâta cinste. Și câte altele. Dar acum, ce mă necăjește mai rău de vreo două săptămâni în coace? E o jigodie de cel pe care l-a adus un creștin pentru vreo pomenire, cred. Eu ne-am dăia costelivii, de parcă mănâncă numai în zi de post, că nu seu pe el deloc. Stă cocârjat ca un arici și mi se pare că-l cam doare la inimă. Și nici părintele ecleziar nu se îndură să-l ție pe mâncare mai bună, ca să mai prinză și el nițică vlagă. Din știr și din ștevie nu-l mai scoate." Dacă îi zic să-i mai dăm niscai tărâțe, sfinția sa se răstește la mine. Taci, mă, puciosule, nu m-a învățat tu ce să fac. Bietul Purcel e bolnav de oftică că acolo, în sat de unde mi l-a adus, o fi aerul stricat. Și mă pune cinstite părinte să plimb jigodia prin curtea mănăstirii, chipurile ca să ia aer de brad. Dar acum spuneți, sfinția voastră, dacă nici asta nu mai e bătaie de joc. Și bietul Nicolae sta gata să se pornească pe plâns în vreme ce casierul și cu economul se strâmbau de râs. Starețul râse și el, apoi privi pe frate cu milă și îi vorbi astfel. Ai dreptate să iei glumele ecleziarhului drept bătaie de joc fiind fiindcă ești prea nou în mănăstire ca să înțelegi unele lucruri din viața călugărească. Și am să ți le spun eu ca altădată să nu te mai amărăști chiar și atunci când ar trebui să răspuți puțin tel. Este asta nițel pe scaun. Uite, mai moșule, nu știu cum se face că fără un pic de veselie nu putem trăi nici noi, călugării. Așa o fi lăsat Dumnezeu ca omul să simtă și nevoia de a se mai răcorinițel la inimă. De câte ori n-am încercat eu să mă lipsesc de-o astfel de trebuință, căci am gândit măcar când și când că mai bine îi de monahului să facă numai lucruri cuvioase și cuvincioase. Dar degeaba că nu s-a putut. Să mă crezi, frate Nicolae, că chiar acum, așa bătrân și stareț cum sunt, tot am câteodată gust să mai fac câte o ghidușie, ca să mă mai înveselesc o lecuță. Așa și părintele Ecleziarh nu face glumele ca să-și bată joc de tine, ci ca să mai râză și el. Ia să-ți spune casierul și economul câte de-astea n-au petrecut și ei pe vremea când făceau ucenicie. Ea spune casierule ce-ai pățit cu Dometian, cu Oole, ca să auze și fratele Nicolae. Casierul își drese mustățile seci în dreptul nasului și barba puse cu semănătoarea de porumb și, după ce se degeaba, geaba, povestie întâmplarea. Eram atunci ucenic la bietul părintele Grigorie, Dumnezeu să-l ierte. Și mă trimite el într-o zi cu trei ouă să-i le fierb la bucătăria arhondaricului, ca să nu mai facem focul numai pentru atâta. Acum, părintele Grigorie, Dumnezeu să-l ierte, mi-a spus să-i fac o cleioase, că așa îi plăceau lui. Dar eu nu mai fier să-mi până atunci o cleioase, că avea obicei să și le fiarbă el când îi trebuia, și deci nu știam cât să le țiu pe foc. Și vezi, nu mi-a dat în gând nici să-l întreb pe el, Dumnezeu să-l ierte, că eram copil prost, tot cam așa ca tine. Taman pe drum m-am gândit la asta și am îndrăznit de-am întrebat pe părintele Dometian, fostul stareț, Dumnezeu să-l ierte, care atunci trecea cu borcoci de la puțul lui Gherontie. Cinstite părinte, blagosloviți și iertați, cum se fac ouăle leioase? Că m-a trimis părintele Grigorie cu astea să-i le fierb la arhondărie și am uitat să-l întreb. Parcă îl văd pe Dometian, așa mare cum era el, Dumnezeu să-l ierte, că se uită de sus la mine și îmi spune că am răstit, că așa vorbea el. Să umpli ibricul cu apa, apoi să-l pui pe mașină și să-l lași să fiarbă până o crăpa coaja ouălor. Atunci să știi că sunt cleioase. Îi am sărutat mâna și am făcut cum a zis el. De unde să știu eu că a glumit? i bricul pe mașină și aștept să crape coaja. Abia când a scăzut apa la jumătate, am văzut că două ouă crăpasără și le-am scos. Celălalt ou se brodise tare în coajă și a trebuit să mai pui apă în ibric și să-l așezi iar pe mașină. A început și apa aia să fiarbă, a dat în clocote și oul nu vrea deloc să crape. Dacă am văzut că zăbovesc prea mult, am luat ibricul și l-am pus pe jar. Și numai așa a dat Dumnezeu și s-a spart coaja. Când m-am dus cu ouăle acasă și le-a văzut părintele Grigorie... Așa crăpate cum erau, și-a pus mâinile în șolduri și-a început să fluierea-să sărăcie. ce e cu astea, Dumitre?" Că așa mă chema atunci. Ce să fie cinstite, părinte? Uite, le-am făcut cleioase, așa cum mi ați păruncit sfinția voastră." Parcă-l văd și acum cu ce Haz rădea. Cine te-a învățat, mă, să le fierbe atâta? Uite, părintele Dometian m-a învățat." Acum n-ai decât să le mănânci tu." Și le am mâncat pe toate că eu nu alegeam iar bietul părintele Grigorie, Dumnezeu să-l ierte, și-a făcut un ceai și l-a înghițit cu coși de pâine. Auzi, Niculaie cum se glumește între călugări!" grăi părintele stareț adunându-și râsul. Aud cinstite, părinte!" Ce auziști de la casierie e floare la ureche pe lângă altele care le-am auzit și le-am trăit eu?" Păi să te fi făcut acum vreo 20 de ani la mitropolie și să fi văzut câte pozne și câte alea toate mai făceam noi călugării ca să ne veselim." De unele mai din cale afară se ducea vestea până sus la mitropolit, că îi spunea directorul cancelariei și bătrânul, în loc să se supere, făcea haz, zicând cu bunătate. Ăsta e teatrul lor, adică al nostru, al călugărilor." Și avea dreptate să zică așa că unde se pomenea pe vremea aia, pălugăr la teatru ori la cinematograf. Ne făceam teatru la noi acasă, așa cum ne pricepeam, și să mă că râdeam sănătos și nu ne ținea nicio cheltuială. Aci, părintele stareți stă cu câteva clipe ca și când ar fi căutat să-și aducă aminte de ceva, ca să nu-i treacă cheful de vorbă economului de tezor. Ea spune-o paia cu pisicile cinstite, părinte. Ehe, aia e poznașă rău de tot." Să vezi, Niculăiță! Ne găseam noi pe vremea aia la mitropolie câțiva călugări, tot unul și unul. Eram bun și la treabă, dar nici de drăcii nu ne întrecea nimeni. Să ți spui pe nume! Era duhovnicul Teodosie, era arhimandritul Valerian, ecleziarhul, eram eu, era Nicodim, Chiril, Irodion, Serafim, Iahint, Iuvinalie, Pimen și încă vreo doi-trei care preoți, care diacon, care canonarh, care paracliseri. Duhovnicului îi ziceam bătu, pe ecleziarh îl poreclisem Navuzardan, după numele bucătarului împăratului Nabucodonosor, fiindcă știa să gătească bine. Mie îmi zicea bătrânul, că tot așa alberam eram și atunci. Arhidiaconului Kiril îi ziceam Bibanu, lui Nicodim, Baciu, lui Irodion, Vâjă, lui Serafim, Ciugulitu, că era ciupit de vărsat, lui Ahint, Derlescu, lui Vinalie, Falaștoacă și lui Pimen, capră roșie. Mai mult ne strigam pe porecle decât pe numele adevărat. Bineînțeles, cei mai mici se porecleau numai între ei, căci, cu toate glumele noastre, țineam cinstea după grade. Cel mai comedios dintre toți era Ierodiaconul Serafim, poreclit Ciugulitu. Avea un dar de la Dumnezeu de a imita pe toți cum n am mai văzut altul. Azi se închina ca mine, mâine mustăcea ca Irodion, Poi mâine mergea ca Valerian, își punea ochelarii ca Teodosie, Vorbea ca Chiril, își dregea mustățile ca falaștoacă Și râdea numai când făceau alții glume. Câte pozne n-a mai făcut bată sănătatea pe unofi. Odată ne pomenim cu el în toiul verii, când era duful mai mare, că vine la vecernie îmbrăcat cu două blăni și încălțat cu șoșoni. Am s-o spui eu și pe aia cu pisicile. Se închină după regulă în mijlocul bisericii, face plecăciuni smerite în dreapta și în stânga, apoi trece și sașează în strană, drept în fața mitropolitului. Când îl vedem noi, începem să luăm drumul spre altar, unul câte unul, că nu ne mai puteam ține râsul și ne era teamă să nu ne vază mitropolitul și lumea din biserică. Când băgare de seamă și cântăreții, îi găsește și pe ei un râs de era cât pacii să nu mai poată cânta. Iar el, Serafim, nici nu se sinchisea. Sta în strană cu labele vârâte în mâneci și cu nasul în gulerul blanilor și mai sălta când și când câte un picior, vrând să arate pe semne că îi degera. Egleziarhul își optește să plece căci se goliseră strânile, dar el se făcea că n-aude, nu vede. Numai când mitropolitul, care sta ca de obicei cu ochii în jos și aproape închiși, începe să dea semne că a simțit ceva, se duce Valerian la ciugulitul și îl zgălție de mânecă. Dute în altar, blestematule, că dăm de rușine cu mitropolitul și cu lumea." Mă ia frigurile cinstite, părinte," îi răspunse el clănțănindu-și dinții. Dar ecleziarhul nu l-a lăsat până nu l-a scos din strană și l-a pornit spre altar. Tot Serafim i-a făcut-o odată ecleziarhului de s-a dus vestea. O să vie rândul și la aia cu pisicile. Îi plăcea lui Valerian să-și semene câte ceva verdețuri în locul unde se vede acum bolta de viță. A se grădină frumoasă când era la Cernica și se obișnuise să aibă pe lângă casă. Ridic de lună, pătrunjel, salată, mărar și dal de astea. Într-o primăvară, după ce se pase grădinița și semănase ce avea de semănat, se pomenește cu Serafim că vine într-un suflet cu șase semințe înfășurate în hârtie albă. Cinstite, părinte, e lucru mare ce am eu aici. Nici nu s-a pomenit în București și nici în România toată. Ce ai, măciugulitule? Uite, am făcut rost de la un prieten al meu care e rudă cu consulul nostru din China de câteva semințe de castraveți chinezești. I-a trimis lui consulul și mi-a dat și mie pastea. Și fiindcă eu n-am unde să le pui, le dau sfinției tale să le semene în grădină și, când s-or face castraveții, îmi dai și mie doi-trei așa de poftă. Auzi că sunt grozav nevoie mare. Valerian ia semințele, le întoarce pe o parte, le sucește pe cealaltă și strâmbă din nas. Parcă seamănă cu cele de dovleac. Tot așa am zis și eu, cinstite părinte, dar prietenul numai că nu s-a jurat că sunt castraveți chinezești și trebuie să-l credem pe cuvânt că e om în toată firea, nu e fleac. Să nu mă păcălești, ciugulitule, că nici n-ai să înimerești poarta mitropoliei. Îți dau voie să-mi faci ce-i vrea. În sfârșit, cam cu îndoială, cam cu cârmeală, ecleziarhul ia semințele și le pune într-un strat frumos lângă gard, căci, după spusa lui Serafim, castraveții chinezești se urcă tot ca fasolea. Pune el în strat și în grășăminte chimică și un pum de nisip, căci așa ar fi scris consulul că trebuie să facă. Și acum a grijă mare până să răsară castraveții. Mai făcea ce mai făcea, mai da pe la grădină să vază ce mai e cu semințele. Când și când, dau ușor țărâna la o parte ca să se încredințeze dacă mai sunt acolo, că ne știa Buclucaș. Noi râdeam de neprăpădeam. Te păcălește, ciugulitul, navu zardane!" îi ziceam eu peste gard. Dacă mă păcăli să-l bată Dumnezeu!" îmi răspundea el mai râzând, mai ridicând din numeri. După vreo zece zile sau mai multe, că nu ți minte bine, ne pomenim într-o dimineață cu Valerian că intră vesel în altar. Părinților, să vă spun o noutate, dar să nu râdeți că nu-mi tihnește slujba de astăzi. Da, Chiril, decolo. Or fi răsărit chineji. Chiar așa, au ieșit toate semințele. Noi ne uitarăm numai decât la Serafim. El se făcu că-i scapă pomelnicele din mână și se aplecă să le adune de pe jos. Ecleziarhul prinse mișcarea și îl privi dintr-o parte. Te-a luat aghiuță, ciugulitule, dacă-i fi îndrăznit să mă păcălești." Cinstite, părinte, îi răspunse Serafim cu mâinile la piept, am și eu drept să fiu crezut odată în viața mea. Ce păcatele! Cinstit vă spui că atunci, pentru un oară, am crezut și noi pe Ciugulitu că vorbește drept. Așa că acum nu se mai îndoia nimeni că în grădinița ecleziarhului se află o plantă rară. Scăpat și el de bănuială, ecleziarhul se așeză cu udătura pe castraveți. Seara dimineața, îl vedei cu ce tact mânuiește stropitoarea ca să nu se bătătorească pământul pe lângă ei și cu câte băgare de seamă smulge bruienile ce aveau nenorocul să scoate capul în stratul cu pricina. După ce au dat frunzele și s-au făcut mai mari, ne-am adunat cu toții să ne dăm părerea. Aduceau și cu cele de castraveți și cu cele de dovlecei și cu cele de dovleac alb. Dar nu erau nici de castraveți, nici de dovlecei și nici de dovleac alb. Așa că a rămas să vedem cum o să fie floarea. Dar floarea tot ca și frunzele din vreș, nici de castravete, nici de dovlecel, nici de dovleac alb. Căcerea la culoare albă, iar nu galbenă. De altfel, drept să vă spui că lucru mare nu pricepeam noi, că dacă ne-am fi priceput măcar cât cel mai prost om de la țară, ghiceam numai decât. La țară ne născusem, dar am plecat de tiner și nu mai țin minte cum arată la frunze și la flori toate buruienile. Valerian cunoștea mai bine decât noi, dar n-a ghicit nici el. Nu mai a clătina din cap când a văzut floarea albă și s-a uitat urât la Serafim. mi a intrat un cui la inimă, te jupoi, ciugulitule." N-ai decât că eu nu mă opui, nu mai e vinovat să fiu." Directorul cancelariei n-are de lucru și povestește și mitropolitului despre daravera noastră cu castraveții. Și chiar în ziua aia... Cum a ieșit bătrânul să se plimbe prin grădină ca de obicei? S-a dus drept la ecleziarh, care tocmai își corconea bolbotinele în grădinița lui. Dar ce-am auzit arhimandrite? Ai pus în grădină castraveți chinezești? Eu să-i văd și eu." Tocmai se lungise vrejul și începuse să se urce pe parul rezema de gard. Cum îl vede mitropolitul, început să râză. Dar cum se poate arhimandrite castraveți să se urce pe araci?" Așa or fi ei din China, înalt Sfințitule, răspunse Valerian cam cu gura goală. Ia, vezi, să nu te păcălească diaconul." În sfârșit, după multă așteptare, floarea care dăduse mai întâi, începe să se depărteze de tulpină, trăgând după ea un ăla subțire ca deștiul cel mic de la mână. Și creștea mereu, dar de îngroșat nu se mai îngroșa. Doar la un capăt părea că e ceva mai plin. Măi, ce drăcie o mai fi și asta? Ne întrebam noi. Și ce să vezi, frate Nicolae? Ieșisem într-o dimineață de la biserică și ne adunasem vreo patru-cinci la mine ca să luăm câte o cafea. Și, tocmai când eu turnam cafea ancești, auzim gura ecleziarhului: Cată pe ciugulitu, capră roșie, Acu să-mi-l scoți din pământ, din iarbă verde ca să-l învăț eu să mă mai păcălească și altă dată. Și capră roșie, bobleț cum era, s pucă și spune că l-a văzut intrând la mine. Numai ce vedem atunci pe Valerian că dă buzna în casă cu chinezul umflat la cap, în mână. Serafim lasă ceașca și o zbughește pe fereastră. Ecleziarhul dă cu chinezul după el. Ca straveți de china ai, bătute-ar Dumnezeu să te bată, mâncatule de moli. Ce s-a întâmplat, n-a Mă mai întrebi? M-am trudit toată primăvara să cresc tâlvuri de scos vinul, parcă aș avea cine știe ce buț pline. Arde le-ar focul de măscărici să-l arză. Îți închipui tu, Niculăiță, ce râs a fost pe noi atunci. Și n-am râs o zi două, am râs o lună de zile. Și nici mitropolitul n-a făcut mai puțin haz. Te-a păcălit, la Arhimandrite. M-a păcălit înalt, preasfinte. Și tot Serafim i-a făcut-o și duhovnicului odată. După asta o spui cu pisicile. Avea obicei Teodosie după ce mânca și strângea șervetul, să fumeze o țigară și apoi să se scoale de la masă. Ținea țigările în tabachere și, când scotea tabacherea, punea și cutia cu chibrite pe masă. Într-o zi, până să ia țigara din tabacere și să o mai frământe puțin între degete, cum obișnuia, Serafim îi șterpelește pe la spate cutia cu chibrite și îi pune alta în loc. Noi ne-am închipuit numai decât că trebuie să fie la mijloc vreo blestemăție dalei ale ciugulitului, însă nu știam ce, fiindcă el nu spusese la nimeni. După ce așeză bătrânul țigara între dinți, ia cutia să aprinde. Noi cu ochii la cutie. Când, colo, ce să vezi, Niculăiță? n duhovnicul să deschidă cutia bine și țâști din ea un șoricel drept în farfuria cu ciorbă a erodia conului Iosif, venit de curând de la cernica și îl stropește pe față și pe rasă. Parcă-l văd pe Iosif. Acum așa schimbat numele că face poezii, ținând lingura în mână și privind galeș la duhovnic. Asta e curată bat jocură cinstite părinte." Iartă-mă, tată, că eu nu mă pricep deloc cum a venit șoarecele în cutia mea cu chibrituri. Asta e minunea lui Dumnezeu, bătule, sare Serafim cu gura de colo. Duhovnicul se uită lung la el. Mi se pare că tu ai făcut-o, diavole. Ba, eu nu, cinstite, părinte. A făcut-o regia că, în loc să pune în cutie bețe de chibrite, a băgat un șoarece. Să o dai în judecată. Am făcut noi atunci un haz de nețineam cu mâinile de pântece. Numai Iosif se ștergea mereu cu Batista pe față și nu mai contenea când așa cum vorbea el. Asta e curată șocură cinstite părinte. Acum să ascult frate Nicolae ce s-a întâmplat cu pisicile arhidiaconului Kiril. Ai auzit cumva de el? Cântă grozav de frumos. Ei, ce să-i faci? Fiecare cu darul lui da de la Dumnezeu. Și să vezi... Face el odată rost de un cotoi și de o pisică, și vine cu ele acasă. Cotoiului îi pune numele Peniță, și pisicii Codița. Ținea la ele batele păcatele de ligioane, de parcă i-ar fi fost cine știe ce rubedenii sau cine știe ce scumpătături din străinătate. Când auzei, Penița al Tahii, Codița taiki. Tocmai își luase de curând și un băiețaș caucenic, îl chema Mișu. Și în sarcina lui cădea să îngrijească de pisici. Le îmbăia, le purica, le pieptăna mustățile, le făcea funde la gât și le ținea numai pe lapte dulce și pe jumări de ouă. Când și când le mai aducea chiril câte o bucată de pește prăjit sau niscaificați orbojoci de pe la măcelari. Acum noi, totdeauna cu gândul după comedii, căuta mereu prilejul să-i facem vreun pocinog arhidiaconului, că prea ținea mult la pisici. Aci socoteam să-i furăm spurcăciunile, aci să le legăm coada în coadă și să le dăm drumul prin curtea mitropoliei, aci să le tundem mustățile. Și prilejul așteptat ni s-a evit într-o bună zi, când Kiril plecă la aer la predeal, i spusese nu știu care priceput de doctor, că a început să slăbească la plămâni. Da de, era sănătos tun, că dai al și poreclisem noi bibanu. Peucenic îl lasă acasă cu poruncă strașnică să îngrijească de pisici ca de ochii din cap. Cum pleacă el, noi ne strângem și facem planul să-i trimitem pisicile la predeal. Lăsăm să treacă o săptămână la mijloc, apoi ticluim o scrisoare către Irodion, ca din partea lui Kiril, și o dăm unui prieten care se ducea la predeal să o puie la cutia de acolo din gară. Frate Irodioane Află despre mine că mă simt foarte bine în aerul sănătos și în locul așa de minunat al predealului. Cam scumpe zarzavaturile și pe barem nu se găsesc nici de leac, cu toate că suntem în luna lui August. În schimb, bere bună la klein și fructe de celelalte câte poftești. Numai un lucru mă cam neliniștește. Nu știu ce ar fi făcând pisicile și cum o fi îngrijind de ele diavolul ăla de copil. Și să-i spui drept, mi-e dor grozav de ele. Ca să-mi ticnească liniștea și cura pe care o fac aici, fie așa de bun, dragă vâjă, și spune lui Mișu să vie cu peniță și cu codița numai decât la predeal. Învață-l tu cum să facă și dai și bani pentru tren, că ți-i întorc eu când ne vom revedea iarăși frații împreună. Când vede mișul scrisoarea, începe să plângă și să se vaite că nu știe cum să se ducă el cu două mâțe în tren până la predeal. Noi îl încurajăm, firește, și îi spunem că trebuie să asculte de porunca stăpână său. În cele din urmă, vede el bietul băiat că n-are loc de cârmeală și se hotărăște să plece. Îi facem rost de un sac de ăia de sare că are pânza mai rară și după ce îmbată el pisicile cu rachiu ca să stea liniștite, le înfundă în sac, dinpreună cu niște miez de pâine, o felie de brânză și un boțișor de slănină. Bucuroși noi că pleacă, punem mâna de la mână și strângem banii pentru tren, era ieftin atunci, și îl trimitem la gară cu o trăsură. Și ca nu cumva să-și ia seama la drum, se duce cu el și capre roșie, îmi pare, ca să-i scoată bilet și să stea de față până să urni trenul din loc. Când ajunge Mișu cu pisicile la predeal și trage la gazda arhidiaconului, acesta era dus la plimbare, fiind vremea după masă. Scoase bietul băiat pisicile din sac, zăpăcite de beție și de închisoare, și le desă le piaptănă frumos și așteaptă cu grijă pe până său, Căci, după cum ne-a spus în urmă, începuse să-l prindă un pic de bănuială că scrisoarea nu o fie adevărată Chiril s-a întors acasă aproape pe seară și, cum a dat ochii cu proprietarea sa, a întrebat-o ca de obicei Am vreo scrisoare? Scrisoare n-aveți, părințele, dar v-a venit altceva Ce mi-a venit? Uite, a picat de vreo două ceasuri un băiat de la București cu niște pisici Când de Chiril de pisici, se face foc ce băiat, ce pisici! Și pe când se ciorovăia el cu gazda, pisicile îi aud gura și o zbugesc din brațele ucenicului. Una îi sare pe umăr, alta în brațe mi Chiril le mângâie cu mâinile și cu obrajii. penița al tachi, codița taichi! Ce-ai căutat aici cu pisicile, măgarule? Mă mai întrebați? Îi răspunse Mișu cu lacrimile pe obraji și îi Codița taiki, penița al taichi. Cine și-a bătut joc de voi? Mânca var taica! Ii, legea dracului! Tu nu vezi, mă, că te-a păcălit vâjă, mă? Penița al taichi, codița taichi! Râs, frate Nicolae ai? Păi de cinstite, părinte, dacă e de râs! Da, noi, ce-am râs atunci! Ați mai făcut tot așa mult haz, când cu războiul cu oia, cum le zice, când a schimbat irodion jurnalele lui Teodosie? se amestecă economul ca să îndemne pe bătrân să mai povestească. Aha, tocmai începuse războiul rușilor cu japonii. Toată lumea port-artur, port-artur. Noi, preoții și diaconii din Mitropolie, eram abonați la unul care ne lăsa jurnalele la ușă, așa că aveam cunoștință de toate noutățile de pe câmpul de luptă. Numai bătrânul Teodosie nu prea obișnuia să citească jurnale și nici nu se prăpădea după știri noi. În zilele din ale războiului se scria în jurnale de bătălie a vapoarelor lângă Fort Artur. Vorba noastră la masă era numai de asta și toți care citeam jurnale știam să spunem câte ceva. Numai aldefalaștoacă, Derlescu și cu capră roșie, ascultau cu gurile căscate fiindcă ei nu ceteau jurnale. Duhovnicul părea că-și vede tihni de mâncare doar când și când trăgea cu urechea la cele ce vorbeam noi. Și pe semne că i-am făcut poftă de lucruri noi, că chiar în ziua aia vorbește cu jurnalistul să-l aboneze și pe el. Poțul de Valerian aude și, numai decât pune la cale cu Irodion, să păcălească pe un chiaș și păcăleala a fost pe cinste. Avea obiceiul ecleziarhul să păstreze câte un jurnal din fiecare zi, că lua regulat și dale de ieșeau seara și le ținea în pachetate frumos de credei că nici n-a umblat mâna de om cu ele. Alege el atunci vreo câteva din vremea din urma războiului dintre englezi și oia din Africa, cum focul le zice. Bori, buri, boieri, cam și le caută ca să se potrivească luna și ziua. Și fiindcă Irodion era vecin cu teodosie, îi le dă lui. Dimineața se așează vâjă la pândă până în ziua, și, cum aruncă ăla jurnalul, el îl șterpelește la iuțeală și pune în loc unul de la valerian. Când veni un cheașul la masă, doar se așeză pe scaun și îl vedem că își drege glasul ca omul cu chef de vorbă. Apoi se uită la noi și ne întreabă așa rar cum vorbea el. Ați cetit jurnalul de astăzi, părinților?" L-am citit. Mă, dar grozavi oameni trebuie să fie și boierii ăia. Cine ori mai fi și ăia, dacă se batei cu anglejii?" Văzuie în jurnal că au luat de la angleși, dacă o fie adevărat, un tun și nu știu câte sute de prizonieri. Când îl auzirăm așa, rămăsărăm cu lingurile pline în mână. Ecleziarhul ne face semn să nu râdem și atunci pricepem noi că nu e lucru curat la mijloc. Am strâns din dinți, am mai râs pe sub masă, ne-am mai făcut că strănutăm, numai ca să nu bage chiașul de seamă. Și la masa aia de atunci n-a mai suflat nicio vorbă de războiul cu japonii. Numai Serafim n-a putut să-și gura și a zis cam într-o doare. Să vedem cum or mai ieși la Port artur. Duhovnicul face ochii mari. Care Port Portartur? N-ai citit în jurnal?" Uite, peste asta n-am dat, că sunt și slovele ca mărunte, dar când mă-i duce acasă am să mai caut." A doua zi la masă, tot Teodosie deschide vorba, dând trist din cap. Măi, tată, adevărat vorba prorocului. Oare cine este împăratul sau ostașul sau bogatul sau săracul sau dreptul sau păcătosul? Noi zgâim ochii la el. Dar de ce, bătule? îl întrebă Chiril. Cum, de ce? Păi n-ați văzut în jurnal că a murit regele Milan al sârbilor? Și Milan era mort de trei ani. Vă închipuiți ce a fost pe noi care știam. În că chiar în clipa aia, face Serafimo o comedie și ne dă prilejul să râdem că nu ne mai puteam ține. După ce ne mai potolim, tot duhovnicul deschide vorba. Văd că o să fie rost de pace, că după câte am înțeles, îi vine cam greu a anglezului, că l-a speriată ea că o să taie toți prizonierii. Hm, a furisit oameni. Ai citit, bâtule, ce bătaia a fost la Port Arthur? S-au scufundat nu știu câte evapore de război, zic eu. Un cască gura. Care port artur? Port ar. A, ah, da. Uite mai, frate că eu nu dau peste el deloc. Se bat strașnic japonezii. Sare și baciu îmi pare. Care japonezi? întrebă duhovnicul din ce în ce mai mirat. Japonezii. Dar nici rușii nu se lasă, zice și Valerian. Care ruși! Rușii, ce ne-ai auzit de ruși?" Parcă-l văd pe un cheaș cum se schimbă la față, că era și cam supărăcios și până ne-am ridicat de la masă n-am mai scos un cuvânt din gură. Dar noi ceilalți am vorbit numai de bătălia de la Arthur. În ziua următoare vine posomorât și se așează în capul mesei, că acolo sta el, fără să deschidă gura. Valerian însă aduce vorba numai decât de, de noutățile din jurnal și ne dăm cu toții părerile. Teodosie tăcea și mânca. Tocmai la sfârșitul mesei, după ce își aprinde țigara, numai cel vedem că scoate din sân jurnalul pe care îl pusese Irodion în ziua aia la ușă și îl desface la pagina unde se vorbea de războiul englezilor cu burii. Măi părinților, eu tot vă aud vorbind că s-ar fi bătând muscalul cu japăinii ăia, dar la mine în jurnal nici pomeneală nu e. Scrie numai de bătaia englezului cu boierii. Îi lămuriți-mă și pe mine, tată, cum vine treaba asta? Că doar jurnalul e proaspăt, uite ziua." Dar când vreau bătrânul să citească data, băgă de seamă că în loc să fie anul 1904, era 1901. Cum vede Irodion că a băgate o dosie de seamă, se ridică repede de la masă și o șterge pe ușă. Fuga e mai sănătoasă, dar un chiașul îl zărește. Mi se pare că Irodion a făcut vreo încurcătură." Bătute-ar mântuirea de nebun să te bată. Dar de unde o fi găsit el părinților jurnale vechi? Acei Teodosie se uită lung la Valerian că știa că numai el are de obicei să păstreze jurnalele. Ecleziarhul săroșie-l deodată, apoi se puse pe râs. Mai de voie, mai de nevoie, bietul duhovnic a râs și el. Ce era să mai facă? Da, fie că strașnic m-ați păcălit, măi culiță. I-am făcut-o odată și lui Iuvenalie, zise Falaștoacă. Se tot văeta el că n-are saltea și că îl dor astele și șoldurile, frecându-se mereu de rogojină. Azi așa, mâine așa, până când ne vorbim noi să-i facem rost de vreun culcuș mai moale. Căutăm atunci un țigan și-l punem să adune un sac mare de cârpe de pe maidane, apoi pândim până pleacă Falaștoacă la biserică, și întindem cârpele sub pătura care acopărea rogojina. Seara când se culcă, simte moale și îl prinde mirarea. Își închipuie el, bacă i-a amorțit trupul și nu-l mai supără rogojina, bacă s-a îngrășat și a prins carne moale mai multă, bacă îl amăgește diavolul. Tocmai dimineața, când s-a dat jos din pat, trăgând după el un colț al așternutului, a văzut cârpele putrede și murdare, care îl fericiseră peste noapte. Și-a făcut bietul om cruce ca de o năpastă și, adunând toate zdrențele, le-a băgat în sobă și le-a dat foc. Cum simțim noi, care eram pe aproape miros de cârpă arsă, bate mânușă la el. De unde o fi venind mirosul ăsta de cârpă arsă, iuvinalie? Parcă îl văd în din capa amărât și plin de strame și de fulgi. Vă sărut mănușițele cinstiți părinți și Dumnezeu Milostivul să vă plătească cum o știe el mai bine, că mi-ați făcut și miros de saltea de puf. Numai de n-ar fi avut puful niscai Ligioane, că atunci o să fie vai de pielușica mea. Dar mai rău a pătit o Iahint, zise Derlescu. Pleacă el într-o zi, după vecernie, împreună cu bunul său prieten Capră Roșie, la un cunoscut al lor de pe Colentina. Noi simțim ca o să se întoarcă târziu și punem la cale o drăcie de, nici prin minte nu ți-ar trece, frate Nicolae. Cunoșteam un sacagiu și vorbim cu el să vie cu gloaba, când son seara, ca să o băgăm în chilia lui Achint, că n-avea ce mobilă să-i strice. Cheie potrivită a avut unul din noi, dar era cam ruginită și cât pe acei se strică îmbroasca omului. Când s-au întors ei din oraș, erau ceasurile trecute de zece. Noi îi pândeam și, cum le-am auzit pașii, ne-am lipit de zid, că era întuneric de să-ți dai cu deștele în ochi. Dărlescu și cu capră roșie erau cam cu chef, se cunoșteau după călcătură și după vorbă. Își iau ei noapte bună și capră roșie intră în chilia lui. Dar Iahint, cum bagă cheia în broască, abia înnimărit și face puțin zgomot, aude necheza de cal. Stă el și mai trage cu urechea, apoi iar încearcă să descuie. Cheia însă nu se învârtea deloc, căci umblasem noi la broască. iahind Iahint zgâlție ușa cu amândouă mâinile. Îndată auzim atunci e mare în casă la el și un necheza de nici nu credeam că e de la gloaba sacagiului. Bietul Dărlescu i-a repede mâinile de pe ușă și se trage îndărăt închinându-se. Măi, frate, Pimene, n auz capră roșie!" Ce, derlescule? un nechezat de cal?" Nu." Mă, Pimene, mie mi se pare că nu e lucru curat la mine în casă." Ei aș, Crede-mă, fratii meu!" Atunci îi vedem că se apropie amândoi de ușă și îi să sucească cheia. Dar cum crapă ușa, o și închid la loc. Gloaba necheza și da cu picioarele de parcă o înțepa strechea sub coadă. Dracu, derlescule! Tup tu, tu!" face Iahint, închinându-se și fugind de-a Noi ne prăpădeam de râs. Bietul Iahint, după ce își mai veni puțin în fire, început să bată în ușile și în ferestrele noastre. Săriți, fraților!" și iar mai bate. sculați vă părinților!" Atunci eu mă fac că ies somnoros din casă. Dar ce te-a găsit, dărlescule? Ai venit beat din oraș să strici somnul oamenilor? Ea intră în casă și te culcă." Cinstite, părinte, sărut mânușițele, iartă-mă, e cineva la mine în casă." Atunci sare și Irodion. Cine e mă la tine în casă? Poate că dracu' cumva, că om n-are ce să caute." Tot așa zic și eu, părinte Irodioane, că nechează ca un armăsar. Ne apropiem noi atunci de echilia lui Ahint și începem să facem gălăgie. care e la acolo, mă? De ești om după făptura lui Dumnezeu să ieși pe fereastra din dos, iar de ești duh necurat să piei îndată, dar în casă mihoho, mihoho, tronc, bonc, hodoronc. Tocmai atunci iese și sacagiul, după cum aveam și vorbă, și începe să se vaete." Cinstiți, părinți, nu cumva ați văzut iapa mea pe aici. Vai de mine și de mine, ce să mă fac eu? Mi-au furat-o hoții, o să moare copila și de foame, că alta n-am putere să-mi cumpăr. Iar în casă la Derlescu, cala poruncă, mihoho și tronc. Sacagiul aude, ii, doamne, e gurița mele. Și deschide repede ușa, iapa dă buzna afară. Sacagiul o apucă de gât și o sărută. Mânca te-ar tai ca să te mănânce. Ce ai să-mi faci, părinte Iahint? Te-ai fi bucurat la un sărac ca mine ai? Mă duc la poliție." Iar Iahint îl apucă de mână. Mai frate, nu sunt eu de vină, crede-mă. Ai ieșit din chilia sfinției tale. Văd și eu că ai ieșit de la mine, dar n-am băgat-o eu păcatele mele, Doamne." Atunci s-a capră roșie care ne văzuse pe noi râzând. Tu nu vezi, măi, derlescule ce e la mijloc? Și-au bătut vecinii joc de tine. N-am mai avut nici noi răbdare și ne-am dat pe față. Iar sacagiul a șters-o repede cu gloaba. Bietul Iahint a resuflat ușurat. Asta nu e glumă, cinstiți părinți. Credeți-mă ce vă spui, cu toate că am băut un pahar de vin mai mult. Asta e pusă la cale de diavolul. Și așa cu comediile noastre, Niculăiță. Să știi și tu acum de la mine că omul nu poate trăi fără un pic de veselie, Doamne ferește. Să fie el cât de călugăr și să nu te mai super de ghidușiile ecleziarhului. Când vezi că el la mijloc o glumă, să râzi și tu că cine o face, nu o face numai pentru el. Dar porunca să o îndeplinești, fiindcă ascultarea e ascultare. Ai citit povestea din Pateric, când un duhovnic a poruncit ucenicului să înfigă răsadul în pământ cu rădăcina în sus? Dacă n-ai citit, să iei și să citești, ca ai să găsești acolo multe lucruri de folos, unele chiar cu haz, că tot oameni au fost și călugării din vechime. Pe fruntea părintelui stareț se lăsă o umbră, luciul din luminile ochilor se șterse, și întreaga înfățișare arăta că-i trecu bune și că intrase în făgașul firii sale. Economul și casierul, observând schimbarea, își luară repede blagoslovenie și plecară, iar fratele Nicolae, îi urmă îndată, hotărât în gândul lui să nu se mai supere de glumele eclesiarhului. Adevărul literar și artistic, București, anul nou, seria a doua, numărul 379, 11 martie 1928